де пшениця на посів, на сінєва, бо все брали в людей. Сідають на вози, і гаття, чалів, йо, карій, а коні ржуть, а худоба мукає, а вівці блеють. Таке ревесько реве, наче судний день настав. І дядько, якийсь у свиці на опашки, хрестик на шоковій шворці таліпається, бігає від воза до воза, та все допитується. Зерно в тих мішках чи може гроші? Бо в нього не реквізували ні волів, ні коней, а лиш гроші реквізували. То він тепер бідний, як церковна миша. Чи немає в яких мішках грошей? А йому кажуть, що нема, що саме лиш зерно, що лиш печений хліб у мішках. А вже ж, бо хто б це на такому страшному ярмарку, та й пустив би його руку до мішків, Аби перевірив, тут тікати треба, поки гайдамаки з німцями не поспіли, поки без суду та слідства не постріляли всіх. А в нас коня забрали з господарства там без коня як без рук, а я в ту Веремію кинувся, під сідлом стояв прив'язаний до конов'язі, де завжди коней в'язали біля вітряка, коли з помолом приїжджали». Ну, я за свого коня вже тікаю з того побоїська. А батько-мати ще лишилися, бо в них овечі кожухи забрано. Вони ще за овечими кожухами нипають, як ото у свиці за свої гроші. Скочив я в сідло, вдарив босими п'ятами по кінських боках і на княжу гору, бо хто куди від вітряка тікав, а наші сільські, що з худобою чи кіньми, все більше на княжу. Боялися і німців, і гайдамаків отих. Уже я в лісі, в нетрях, аж тут сам себе лязь по лобі. Ну, думаю, дурень який молодий, і назад, поки не пізно. Назад на той кривавий ярмарок, бо як запізнишся, то добрі люди й віддячать, у голові тобі знесуть. Лечу я з княжею вже й вітряк, таке терловисько на околиці, забиті лежать у розкид. І ніденні душі живої, Лиш гайвороня вихором І досі в'ється під хмарами. І засміявся я з радості, Що під тополею Стоїть домовина. Ніхто не взяв мою Дубову сорочку, Хоч усе тут гребли. От висадив я той скарб на коня, Бо ж знадобиться На хазяйстві людям, Що споряджали мене На тому похороні. Бо хіба в бою старший ж домовин? Не гоже розкидатись. І знову гайда на княжу гору, в ліс, Де ховались наші від напасті лихої. Я в тій домовині і спати вкладався Під зорями, сухо і затишно. Звірів ніяких уночі не боявся, Бо який звір чи нечистий дух відважився підступити. А мати з батьком їсти носили, Поки я, старіх коня, слава Богу, переховувався. А в селі коїлося тоді таке, що не розказати, бо карателі прийшли карати. А кого покараєш, коли порозбігався народ після того ярмарку? Та однакове без біди не обійшлося. Отак мене колись несли цією дорогою в дубовій сорочці. Отак хоронили. Ха в нас народ із хороби розумний, що не таку процесію втне» аби ворога обдурити і покарати. А я якось тепер пішки, скільки ходжу там, де колись мене на руках несли. Трави збираю та сушу, як мій батько збирав, як батька мого батько збирав, а наш прадід теж збирав давнину. Він козаків лікував на Запорізькій Січі. Це в мене, сказати б, іще запорізьке вміння». Дід горді розказує, і гудуть над дідом бджоли, бо такі в нього пахучі цвіт і трави назбирано в торбинки. іде в їхній музиці, неподалік із відчиненого вікна, якась весела жінка сміється по радіо, сміється, чи не на це село. Бо їй до дідової розповіді, приїжджає мимо автобус із снопом пасажирів, Чужих до дідової думи, а тобі здається, не мов кряче те гайвороння, яке колись над вітряком та над кривавим ярмарком вихорилося, і ти покритьки торкаєшся незаправленої в штани дідової полотняної сорочки».